היפופוטאמים! היי, שלום היפופוטאמים קטנים! מי זה? זה אני, ראש המאפיה, דפיוני, האיש שקנה את התוכנית שלכם! מה אתה רוצה, מה? תשמעו, מישהו שם לי ראש של סוס במיטה! זה סימן שהוציאו עליי חוזה ורוצים להרוג אותי! השאלה היא, מי שם לי את הראש של הסוס במיטה? זה אתה שמת! לא. זה אתה? גם לא. אז מי שם? אולי אף אחד לא שם? אולי לבד הוא נכנס ללילה למיטה? אולי אני שם לעצמי סוסים במיטה? או, אני מתעצבן! לא כדאי לכם להיות לי אתי! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני אצטרך לקרוא לאנשים שלי! לא, נו, מה אתה רוצה עכשיו? איזה אנשים? כן! אני שולח אליכם שני נוכלים מפיונרים שעובדים אצלי מאז שפיטרתם אתם אותם! לא, לא, יוסי ורוני! לא! יוסי ורוני! יוסי ורוני! הם עברו מעסקי הסטנדאפ לחיסול! חיסול? חיסול שמחת החיים של האנשים. בבקשה! קבלו את החברים החדשים במשפחה יוסי ורוני דפיוני שלום רוני שלום יוסי רגע רוני, אכפת לך שאחותי והחמור שלה ישבו פה? לא, בשמחה אחותי והחמור באו לראות איך עושים פרק של יוסי ורוני אוקיי טוב נתחיל שלום רוני שלום יוסי מה אתה עושה רוני? אני עושה ניקיון, הגיע הזמן! ואיפה אתה זורק את כל הזבל, רוני? את הזבל אני שם בפח! אבל לא כל פח יכול להכיל זבל כזה! נכון, את זוכר את המוט שאבא הוריש לנו? כן, המוט ברזל! אז עשיתי ממנו פח! עשית פח ממוט? פח ממוט! פח ממוט! נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה אני אחותו מרים וחמור קטן מלעם פה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם. אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם, היפופוטם.co.il